על הר גבוה ונישא, שמת משכבך, גם שם עלית לזבוח זבח. ואחר הדלת והמזוזה, שמת זכרונך. כי מאיתי גילית ותעלי, הרכבת משכבך, ותכרות לך מהם. אהבת משכבם יד חזית. ותשורי למלך בשמן, ותרבירי כוחייך, ותשלכי צירייך עד מרחוק.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 ואת מעשייך ולא יועילוך, בזעקך יצילוך קיבוצייך, ואת כולם יישא רוח, ייקח הבל, והחוסבי ינחל ארץ, ויירש הר קדשי. ואמר, סולו סולו, פנו דרך, הרים ומכשול מדרך עמי. ככה אמר, רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, ואת דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים, ולהחיות לב נדכאים. כי לא לעולם אריב, ולא לנצח אקצוף, כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. בעוון ביצעו קצפתי בעכהו, הסתר ואקצוף, וילך שובב בדרך לבו. דרכיו ראיתי, וארפאהו, ואנחהו. ואשלם ניחומים לו ולאבליו. בורא ניב שפתיים, שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני עורפתיו. והרשעים כי ים נגרש, כי השקט לא יוכל, ויגרשו מימיו רפש ותית. אין שלום, אמר אלוהי לרשעים.